а в білій сорочці з короткими рукавами з обов'язковою кроваткою. Щось у ньому змінилося. Не одразу збагнувши, що саме, Софія відчула тільки, що голова його більше не нагадує відполіровану більярдну кулю. А якийсь м'який сивий віночок з'явився довкруг, такого ж коричневого, засмаглого, надмір високого чола. У нього не було часу не тільки зателефонувати, а й постригтися, як він те робив зазвичай. Джип м'яко загув двигуном і рушив звичним коротким маршрутом. «Де ж ви були, коли вас не було?» – в одеський спосіб запитала Софія. «А от і не скажу», – зареготав бос. «Сьогодні, здається, немає сили, яка змусила б його засмутитися, чи бодай трохи затьмарити настрій». «І все ж, відповім за однієї умови. Ви скажете, що чекали, хвилювалися, турбувалися, переживали». Саме це я і збираюся сказати. Я чекала, хвилювалася, турбувалася, переживала, а дехто про це зовсім не думав. І надула губки навіть більше, ніж того вимагала мізансцена. От ви й сказали чарівне слово. І за це вам належить... Софія перетворилася на слух... Та хитрий бос тягнув паузу. Вам належить, вам належать подарунки. Мені? ура, зверскнула, порушивши ні, надруски розбивши свій імідж, байдужий до матеріального світу ефірно-поетичної істоти. Кожне пір'ячко, крил якої Пропарнасене, пропегасене, поетично-музично, примучено-примушене музами, тріпотіти в такт її лірі, облишивши при цьому потреби земні. Це буде знову щось дуже красиве, дороге й напрокат? Ну, для тимчасового користування, поки мене бачать ваші приятелі. Звідки не взявся в міст кислоти? Либонь, каталізований присутністю боса, почав раптом рости і рости і вже наблизився до червоної позначки. Та тканина білої сорочки, мабуть, була просочена кислото-луготривким – кинжало непроникним сплавом, тому цей слабенький кусь-кусь в жоден спосіб не зашкодив і навіть на міліметр не згузив посмішки, котру якийсь Леонардо намалював на обличчі самогутнього Бориса II. Першим все ж мав би за ієрархією бути єльцем. Поки машина вирулювала провулками до знайомого вже подвір'я, Софія припинила дурний щебет і замислилася над тим, чому наче накручена ключиком лялька кривляється, смикає ручками-ніжками і говорить зовсім не те, що думає і відчуває. Вже на винтових сходах, відчуваючи за спиною дихання людини, яка, що там казати, за ці місяці стала їй зовсім небайдужою, і руку, яка злегка підтримувала підлікоть, вирішила закраще помовчати, ніж демонструвати глибини власного дурного красномоста. Чомусь не по-людськи жорстокого, коли справа торкалася Бориса Аркадійовича. Слава Богу! Це щось, про яке вона за відсутністю інформації могла лише здогадуватися, щасливо закінчилося. Він живий, здоровий. І цього досить. Передпокій був завалений якимись пакунками, ящиками, вочевидь вивантаженими з машини і скинутими на швидку безладі. Водій і Максим однією рукою, правда, виносили з багажника ще якісь пакунки –